Ons gaan daar toe Ja, ons gaan daar toe Hou my vast Net so bikie bikie ver pas Voel my hoe ek in jou leven pas Ek weer ek is so gemaakt vir Met wat jy wil met my, net so langkie saam met my wil ry. Ons gaan daartoe, ja ons gaan daartoe. As jy wil dans, pra da ek een mooi, papa sê, Klemendi. Goeie middag en amal wat ingeskakel is, jyp, die program is my dorp en die Campbells wat haar syng, uh, ons gaan dorp toe en as jy hou van waar, waarvan jy sien, uh, is dit nie net dorp toe nie, dan uh, wonder ek wat dit in gedagte, waar jy in anders, maar in elk geval die dorpe wat ons oorgezels, dit, uh, dit lyk my, dit vind nogal aanklank by, specifiek by die inwoners van die dorpies, en uh, ons is nou al, ek by ons, ja, by ons vijfde dorpie wat ons vandag bespreek. Nou, uh, laas week het ons gesels oor uh, die dorpie Loksten, met uh, meneer Alwijn Foster, hy is al jarenlang daar, en hy woon ook al jarenlang daar, hy is daar geboren en groot geworden, het met betrekking tot die dorpse wel en wee, het ons uh, met hom gesels, en meer specifiek oor die dorpse geschiedenis en ontstaan, bekende mense wat in die dorp opgelever is, en uh, <coughs> wat hou die dorpse hart aan die klop, besienswaardighede, ding om te doen as mens daar wil gaan keier, die vone, die vlore, die hede en die waarin die dorp op pat is. Ek sê, baie dankie aan meneer Alwijn, uh, foster vir sy dorp, uh, uh, uh, insa of sy deelname aan ons program en dan ook baie dankie aan die luisteraars vir die julle positieve uh, terugvoer. Dit is baie duidelik dat Loksten een baie gewilde dorp is onder sy inwoners en dan ook uh, ook van sy bezoekers het ons een hele paar uh, reacties gekry. Nou vandag beweeg ons oor na Paul Roo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 sal die mens dit noem. Dit is as asomerovende basis van waar soveel van die plaaslike staproutes verkend kan word, wat bezoekers in die hart van die plaaslike vond in Flore Dompel. Sonskijn, varslig en volgesang. Dit klink soe Soot-Afrikaan nee. en wat sê hulle? Sonskijn, rugby en uh, braafleis ne? <laughs> Sonskijn, varslig en volgesang is die orde van die dag op hierdie routes. Nou Paul Roo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 was oorbodig. Nou, ek, ek, ek noem hier net paar dingetjies, voordat ons met haar gang gesels. Uh, so in toerisme, die inlichtingsplaat van die dinosaurus voetspoor, by Union Deltplaas in Paul Roo. Nou, Witkop Geimbranche is by Witkop, net by de Paul, uh, Paul uh, Roo. Uh, nou, daar, ja, he, ek het hom altyd beskou as die area's tafelberg. Ja, witkop, so lekker plat berkie. Die plaas het ongeveer 21 soorte wilt, insluitende seekoeën, jachtluipurts en buffels. Die ranch biedt jachtleentere in die vorm van gereelde safaris met of geweer of boog. Daar is twee dagse staproute wat uh, verskydene terreine deerkruis in insluitend bergtoppe, sandsteenkranse, klowe en valleie.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 Fondse in te samel om die rooidam te rehabiliteer en toerisme te bevorder. Dan sa die posboom, die uh, op die hoek van Verrooien en Markstraat, staan een groot eikeboom. Dit was uh, onder hierdie boom wat pos, dier die posafrichter, uh, so, uh, gelaat geword het. Daar is tot vandag toe nog een, uh, well, een servitiet wat op die boom van toepassing is, en dit mag op geen manier gesnij of beskarig word nie. Zierenkraans en Klever familie, nou ja, ek nogal uitgevind hierdie Zierenkraans, dit leid 10 kilometer op die pad na Senekal, en dit is die plaas wat door meneer Henty Senekal, besit was. Julle allemaal sal om onthou, hy was uh, saam met ons op school gewees daar so, en, uh, en ja, een post waar perre wisselstasie was ook hier gelee op Henthelese plaas. Het was uh, hier waar uh, Mostijn Reginald Klever op 2 december 1862 is hy daar gebore. Op hierdie stadium was haar ouwers reeds die eienaars van een uh, winkel by Sierkrans, Sieringskrans. Uh, hier het hulle vroeger uh, die post van die africhter ontvang en so die verspreiding van die briewe na hulle rechte bestemmingsverkeer. Dan is daar nog so, oké, okay, nou onder die bezighede is daar verskye Joodse bezighede uh, en nou hulle het hulle dier oopgemaak, daar was uh, Margolies, Koshoff en uh, Schatz, Kristel, Sadov en Levy. Uh, die gemeenskap kon hulle behoeftes by hierdie bezighede koop en uh, ja, ons uh, gaan by ons gas dat hulle nie eindelijk belang stel om een groot welp, sê bijvoorbeeld een piek en pie of 'n groot supermarkt Dat tegen nie, hulle is happy met wat hulle het hulle gee nie om, om een keer een maand dan deur te ry na Bethlehem of na Senekal om hulle behoeftes te gaan kry daar nie ek gaan nie verder tydmoors met my syne Uh, werkies wat ek opgezoek het nie, want ek het convenience, ek het uh, gerieflikheidshalwe, het ek nou met hierdie inwoner gepraat, en ons het die voorrecht, om vandag met jarelange inwoner, van die dorpie, Paul Roete, gesels, uh, ek dink net voordat ons by haar kom, kom ons speel eers gauw gauw, een uh, plaat, en uh, dat ek weer my asem kan terugkry, uh, voor ons verder gesels, en ons gaan luister na, Uh, kom ons maak het, ja, This Land is Your Land van die Christi Minstrel, ek het eindelijk des en doonse weergawe gaan soek maar uh, ek sien sammehou is hy van my speelliste af v, uh, uh, gedelete so ek weet nie, kom nie maar hierheen is net so goed, Christi Minstrels This Land is Your Land sing saam This land is your land This land is my land. As hy, this land was made for you and me, new Christi minstrels, en ja, as a behoorling of a, wat noem mensele, a, a student of a leerling, aan die hoerskoel daar in Senekal, wat net so paar kilo's van Paul af, voel ek ook, dit is my wereld daar die. Nou, kom ons gesels met die inwoner, uh, mevrou René Wolvaart. Dag is het ons voorrecht om met een jarelange inwoner van die dorpie Paul Roet te gesels, ons gesels met mevrouw René Wolvaart wie nou al vir 16 jaar in die dorp gevestig is en baie passievol is met betrekking to die dorpse wil en weer. Ons gaan oor die algemene gang van die dorpgezels en uh, meer specifiek oor die dorpse geschiedenis en ontstaan. Nou bekende mense wat die dorp opgelever het, uh, wat hou die dorpse hart aan die klop, uh, besienswaardig heren daar en uh, daar rondom, uh, dinge wat om uh, wat die mens kan doen, wat as jy daar wil keir vir een paar dae, die fona, die flora, die heren en waar jy die dorp op pad, Is. Goeiemorgen, baie welkom by ons program vandag René. Dankie dat jy ons kon inpas by jou gesels. Baie, baie dankie Ludwig. Ek sien uit na die praaike en om die luisteraars meer inlichting te gee oor ons dorpie. Ons is een plaasdorpie hier in die oostvrije staat tussen Bethlehem en Senegal. En die doel van die dorpie was aanvankelijk geweest Ja. Weet jy, dit was ons in die vrystaat vroere jare, was uh, baie, baie sleg, en uh, tussen Wittenberg, Senecaal en Petum en uh, Harry Smit, uh, was daar een behoefte gewees om um, pols te kry, als ook die wolkoetse te kry, en toe het hulle hierdie uh, polskoets, en route gekies as die makkelijkste gedeelte so, het so elke 10 kilometer het hulle plek gehad waar hulle die perde uitgespann het en die nieuwe perde ingespann het en nou het hulle verder gereis en vooral hier in Paul Roo, ons het die sand die verie na by ons, en baie van die wolkoetse en die postkoetse het daar uitgestand, en dan het hulle, hulle perde omgeruil om ver te gaan na Bethlehem uh, no. En dan, dan na Harry Smith toe, op Harry Smith wat daar like my, groot wol um, bezigheid aan die gang, en het is hier waar die boere dan hulle wol bezorg het, en, en dit was een hele nieuwe ekonomie wat met hierdie posfoetsroete gestig is en nou die die die die, die het soms het hulle ook pasasiers vervoer as iemand wil gaan kuier by Harry bijvoorbeeld. Dit is reg en dan wat gebed het, ons het die eigen Arie gehad, um, John Hiescock, en hy het die herberg hier na by ons hoop al gehad, waar die mense dan oorgeslap het, en huidiglik is sy graf nog gedag, ons het het nou onlangs die palroo bewaar, Arie het nou onlangs sy graf weer mooi recht en hulle gaan ook meer inlichting by die graf plaas, waar John Hiescock oorskotlee, so dit was ‘n baie interessante tydwerk gewees, die mens het maar, eindelijk zou ek sê daar waar die rolbaan was of hy is, was die herberg geweest Is die rolbaan nogal actief? Baie, baie actief, ons het verledeweke jyrelike spoordag daar gehad, ons het fondsen ingesammeld vir die tijd van bejaardes hier in Polruusgemer Vreugde en ons het soms net so sociale obeldag gehad, ons het um, ek wil nie ook nie twaalfspannen gehad wat ingeskryf het en hulle moes ons nie met nou funky en aanhoudingstekens aantrek, en dan het hulle tegen mekaar gecompeteer, ons was die hele dag daar gewees, en daar was groot prijse om te wen, um, ons het ook looitjes getrek vir een skap wat geskenk is, en uh, op die einde van die dag, verstaanlik dat ons 26.000 rand ongesamlet vir scheme vreegde huis van bejaardes. Ja. So, dit was my rechtig, dit was rechtig een juurlijke dag geweest, ja, en ek denk daar gaan dan er nog steeds meer van hierdie dag kom, um, want die, dit is niet zo'n um, atmosfeer, sociale atmosfeer, en allemaal lag, en die dag was prachtig gewees, en um, vir Paul Roe self, dink ek, dit was een goeie begin geweest om elke jaar soe iets aan te bied. Ja, dat kan vir my soos groot pret. Nou, die, en, die dorp is vernoem na uh, generaal Paul Hendrik Roe, wat ook die leraar was toe uh, kerkdienste nog onder de boom na op die Santervierse overgehou was. Die ander naam, wat ook oorweeg het, 'n offer oorweeg was vir die dorp is Duplessi wil. Uh, nou hierdie meneer Duplessi, wat hy ingepas in die dorp Ja, wie weet jy wat, ons kon dit ook nou nie verstaan nie. Aanvanklik, daar's drie vier gawes oor hoe die dorp sy naam gekry het. Nou, ehm um, aanvanklik het iemand voorgestel hertsog maar toe was daar reeds reedse dorpie hertsogwol en toe die administratie van daarie tyd gesennie. Ja. Toe het iemand op uh, voorgestel dat hulle dit duplusie wil noem. Nou volgens die een story wat ek gekreid uit bronde van die Boemfonteinse museum het die mense beswaar aangeteken want dit lyk nie vir my ehm um, die klusie rechtig waar um, baie in Polroo getoen nie. En Amal het toe besluit dat hylle van eeder die dorpie Polroo he, he, en hylle toe vergadering gehoud en op die vergadering is daar toen nou besluit op, op Polroo. Die anders weergave is dat um, hylle om maar daar nou soveel besloot um,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 Die derde weergave wat ons het, ons het so kopie hier achter Paul Rue, hulle daar een groot klip gevat, die naam ook daar geskryf, en toe afgerol van die kopie af, en toe hy onderkomt, toes die naam Paul So dit is die drie weergaves van hoe Paul Rue sy naam gekryd. Paul Rue, omdat hy, omdat hy, omdat Paul Rue, natuurlijk Paul Rue ook bedien het, vanuit Seneca was hy baie bekend gewees en hy het um, moes, toe hulle oorgegeet tydens die Ankleboere oorlog, was hy baie beswaard geweest en hy wat nie gehad het, um, dat hulle oorgeen nie. Maar ja, hy kon toen na niks, toen hy het eerst die boodskap te laat gekry, dat hulle oorgegeet en dat dan nie verder gekry gaan word en hy is toen weg als die kryggevangene is die land toe waar hy het. Nou, Dit is wat ek jou nou kan vertel van die story van Paul Roo. <laughs> nou, ik die mees uh, wel, relevante weergave is die klip by die uh, apjeke kerk weet wat hy opgegooi het heads of tails, jy weet op, uh, en toe val hy op Paul Roo. Uh, maar die die plessie, wat het wat, weet jy presies wat hy gedoen het of wat, wat, wat was sy kon dit Nee, daar's nie baie inligting. Daar was nie baie inligting um, oor depresie nie. Al wat ek weet is dat die uh, meneer de Jong, hy was die geweerse eienaar van die Sandrivier plaas. Hy het um uh, hy bly die naam Deplessie wil voorgestel wat hier die financiële commissie aanvaard is, hy het eindelijk to daar nou gesikkel was oor die naam omdat hy nie herzog kon gebruik het nie het hy um, het toedelijk met die naam gekry dat hy die naam kan gebruik maar ons het geen inzaal in wie Duplessis eindelijk was nie, om jou eerlijke waarheid te sê, ons weet glad nie um, wie hy eindelijk was en wat was hy betrokkenheid by Paul Rooney. Nou die meneer De Jong. Eh uh, ek ek ek verstaan dit het in gedeeltelik van sy grond gewees ensovoorts ensovoorts en eh uh, in jou wete is daar nog enige van die oorspronkelijke meneer De Jong se naseë wat vandag nog daar woon in die omgewing nie wat van ons weet nie, nie, hier is ander um, persoon naast in Peru van ander mense, so is um, die sonnekisse, besters, um, daarie mense is nog in Peru tot vandag toe, maar um, nie vreselijk baie um, naast van de jong nie. ja, ongelukkig nie. Ek, het, ek was uh, in, op Seneca al op school gewees, die stijds, Uh, baie jare terug, gaan nou nie my ouderdom weg hier nie, maar in elk geval, toet ek, daar was een oud samen met my op school, in Seneca Leid van Paul Roo afgekom, en hy was in die jong gewees, Corrie die jong, nou, wonder of hy ook een connotatie het, aan die oorspronkelijke die jong, ek is net neskierig, jy weet. Ja, wie kijk dit, Tanny Jean, sy, haar oud,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 in Paul Rue, is een van ons gidsen, en ons hou daarvan ons, is een, ons het een levendige museum, en hulle vergesel altyd die bezoekers, en vertel hulle stories van Paul Rue en Tanny Jean, jy is nou al 79 is een van ons gidsen, wat dan die geschiedenis doorgee aan die bezoekers nou, ek het net genoem dat die uh kerkdienste is gauw op die oever van die Sand River, so, en toe dit later oorgeskyf na die, na die bank toe, na die bankse stoep, en, uh, uh, ja, nou, een kerk is het eindelijk in mei 1914 gebouw, waar uh, die hoeksteen hoeksteendeer Dominie C.P. Tron ongeldig is. Nou, constructie het konstondig tot stilstand gekom tijdens die Maritse rebellie van 1914 nee. en is uiteindelijk Dez in oktober 1915 voltooi. So Paul Roeself het nooit in daar die kerk dan uh, dienst gelever nie. Die kerkinweiding het op 10 februar 1917 plaasgevind. Nou, um, ek, ek, ek, ek verstaan, soos ek uh, hoor, die kerkgebouw het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 kerk tere ander, um, ek weet nie, mense van buiten die dorp gauw, so ons kan glad nie meer uh, gebruik maak van die smidsel nie, maar oh, die, die kerk self, heidiglik, um, is nie, dit, is, dit was meer die dag, wat die groot probleem veroorzaak het, en ek dink, daar probleem is nou uitgesorteerd. Well, uh, dit wil, uh, uh, die, die erwe, verstaan ek, het verkoop vir een shilling F. 1915. Ja, was in en en en en op 11 Februarie 1910. Hulle het maar se 1908 het hulle uit hulle gevoel hulle wil nou 'n dorpies stig. In 1909 het hulle begin gesels en um, gekyk na wat hulle kon doen en toe oh, in 1910 op die 11 november het hulle die erwe verkoop in die jaar daarna het mense in 1911 het die, het die inwoners begin in die weeg in die doop en die dit was, vijf, wat was ten 5 shillings, so dit is 50 cent er wat jy dit voorgekoop het. <laughs> wat vir my interessant is, jy weet met al die dorpie, wat ek so, so praat, ek het die ja, aanvankelijk uh, bouvoort west, en toe het ek uh, loxton en soan, en vleesbaai, nou vleesbaai weet ek die erwe, uh, dit was in die achttienhonderds geweest. het hulle gegaan vir drie pond elk, nou uh, later, in, o, loxton by voorbeeld, is die die plaas is gekoop by een boer vir 7500 pond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 Dit moet sêker. Kom, ek sal het so, vandag nog, um, in die glabing area, menspaliteit, um, waar ons nou val. Um, ons is vijf dorp, maar dit is nou Klerens Bethlehem voor Riesburg, Polroo en Roosendaal, wat in hierdie area val. Maar, uh, Polroo word half as die weeskind te skou. Terwijl ons as inwoners wat die, woon, die dorpie Uh, lief het. Ons wil woon met die ons het net een teer straat net is die straat hoofstraat straat en dan van Rijnstraat wat geteer is die rest is alles gewoon paaie ons verkiest dit so ons, het skeet nie daar die plaas, atmosfeer hier in Peru wat ons graag wil behou in Peru gaan jy vind een perde met ehm um, wat jy rei, jy gaan um, beest, ek, jy gaan skap, jy ons boeren pa oor, as ek het so mag ja. stel tot ja. groot consternasie van partijmense, maar dit is wat die dorp jy so um, uniek maak. Right, ons kom daar en uh, ja, ek het voor die program het ek vir uh, René gevra om vir ons so een paar liekies voor te stel wat ons so tussenin kan indruk en uh, so ek kon opbreek die, uh, die, die, die onderhoud daar, so net om een van haar, ofwel, kom ons maak het haar eerste uh, versoek, en die liekie is Edith Piaf non je ne <laughs> ek kan nie Frans praat nie, dammit uh, non je ne regette ten uh, jylle sal omkend, so draai jylle omhoor dit is een baie bekende een van Edith Piaf en dit is een goeie, goeie kese uh, dit is klassieke kliegkeese, kom ons luister, so is René sy eerste uh, uh, uh, leekie wat sy vir ons uh, voorgestel het. I love cha gamme plaisir je n'ai plus besoin d'eux balayer les hommes avec leur tremolo balayer pour toujours je repars à zéro saak om ons aan de doua. Edith Piaf, hier is nou een klaar blijklijke bewys dat kultuur het ook in Paul Roo gearriveer. Mooi kiese, dankie jy René, ons luister verder na die onderhoud dat die word geboer in die dorp, paard word aangehou, beesten word aangehou, skape, bokke, um, hoenders, um, eende, op my eie werk weet ek, eende en hoenders, so, um, ek dink, dit is wat baie mense trek, ons is nogal, um, mense uit Durban, koop graag hier in Polroon, ek weet nie vir wat, daar red het nie, ons het baie vakantiehuise, ons, Die, die sans ten wat hier is, is baie gewild onder mense. En, um, en dan ook mense het gauw tegenuit het, het vakantiehuise hier so. En ek denk het gaan oor die feit, jy moet hier nou af maar gesê, dit is een plek waar jy heel word, as jy kom blij, of net hier kom vir drie weke, uh, jy word heel. Ek, het, ek was al gehoor van mense wat sê hulle het hier kom heel word. Ja, het, en, um, dit is is alles iets in Peru wat mense net gezond maak, alweer om. As jy een seer het, jy weet jy is dit een traumatische ervaring, dan kom jy in Peru toe om te, om te komeel word en om gezond te word. En ek denk dat, um, as ek nou sien, ons het nou al lang hier so blij, 16 jaar hier in Peru blij, hoe lekker ons hier blij,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 En dan vraag baie mense vir ons, ek het huidig iemand gehad wat my kontak het, wat wil koop, en hy het vir my gevraag, gaan Paul Roo soos Roosendal word? Toe sê ons of, toe ons nie, ons wil nie Paul Roo soos Roosendal, want Roosendal het sy eigen identiteit met sy um, klein, som, hulle noem het ons Maritania ja, ja. ideeën, wat prachtig is wat pas by maar ons wil nie um, op die selve vlak as Roosendal wees nie, ons soek die uh, rustige lewe waar nie veel bezighede is nie meer die en ons en ons keep goed vir die besoeker wat hulle trek hier naartoe, ons gaan nou in oktobermorgen te kooltfeest ons eerste kooltfeest sien baie uit daarnaal nou ons het elke maand een museumdag, ons bied verskillende type activiteite aan, ons het nou al vir wekie jenes, ek weet nie of julle haar ken nie, sy het een boek geskryf oor die kruis gevangenis, kins en die Angleboere oorlog, sy het al met ons kom gesels, ons het nou onlangs vir Dr. Gideon Groenewaldie gehad, hy is een geoloog en een plantoloog, en hy het vir ons kom vertel hoe het Polroo gelijk in die Jurassic, die, die die dinosaurus era, aan wat die type dinosaurus hier gewaai het in die Polroo area, wat daar die eer om na hom te luister, was sêker die vingigste eer wat voorbij het ons, was verstom oor al die inlichting wat hy vir ons dier gegeet, en uh, ek het nooit gewet nie, maar hoe die Polroo area is baie bekend, onder die fonte lo wêreldwyd omdat hulle ofewe ons die grootste bron toe soures um op die plaas heel bo wat nie die buitekant is en toe hulle nou onlangs weer 'n nuwe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 het een dak oor die voetsoore gesit, dit is van die muscle spondylis, wat jy uh, daar kan gaan kyk, en so um, daarie eer um, was ongelooflik in sy geving vir ons, uh, en ek dink een wereld het vir ons as Paul Roesters, ons noem self Paul Roesters, ja. opgegaan, Toe ons nou gehoor het wat hy al, al die inlutting wat hy vir ons tegen gegeet. Uh, nou, uh, da, da's, uh, op een van die fossiel plaas uh, is die eienare Enti, Enti Senekal. Is hy nog steeds daar? Ja. Hy is ongelukkig oom um, ek weet ja, hy is ongelukkig oorlede dit was What? um Sieren Kraans gewees ja hy is so, so paar jaar terug ek suk sy terug is hy oorlede nee yeah, so, hy was aan skool oh, hy is nou ongelukkig Hy was ook, dit was ook een van die plekke waar hulle die postkoetsperde omgereilig was op sy plaas gewees, huh. maar hy is ongeleef on, on, ongelukkig nie meer nie, ja hy was samen met my op school op Senekal gewees uh, en sy broer moet ook iwers nog daar rond wees uh, ach wat is die ookie sy naam uh, ja dit sal my later bijval, maar in elke val oh, so hy uh, leef nie meer nie ongelukke, sy, sy een kleindochter, of sy dochter bly, sy is getrouwd met Siena Gaus so sy bly nou in Polro sy nou man het te bezig het so in Polro nou, het lyk my in in ongeveer 2018, nee, 19 ou, uh, uh, uh, Nee, 2011, ja, was daar een volkstelling geweest het is die laaste inlichting wat, ek, toe was allemaal slechts 453 inwoners op die dorpje geweest Ja, ons is een baie klein um, dorpje met min inwoners, baie van die uh, sansteinhuizen word opgekoop, dier mense uh, um, uit kwadronetal uh, en in en dit word um, vakantiehuizen, maar hulle past die huizen baie, baie mooi op, en ehm um, so uh, nie almal is altyd um, permanente inwoners uh, in, die, in die dorp nie maar ons het nou weer onlangs gesien daar is weer 'n uh, toename in of in, in aankope van die huismense uit Hartbeespoort voordam ek kan senuweel hulle nou onlangs hier kom vestig in Marassale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 en nou het ek ook weer gehoor van mense uit Durban uit die ehm um, paar twee paartjies uit Durban het ook nou weer huise opgekoop. Hyso, ek dink en dit is wat die dorp lekker maak omdat ons so klein is, voel ons soos 'n familie. Um, daar daar's so 'n samehorigheidsgevoel in die dorp. Alhoewel ons kan lekker bekleim, maar as ons saam staan, ons saam. <laughs> en um, Daar is verandering in die dood, wat ons nie noodwendig altyd mee samenstem nie, en ons het uh, voor ons en ander groepe, uh, wat met die mens politiek gesels, en probeer om, om sekere goed te verhoed, uh, ons wil nie hierdie dood, die doopie, moet sy karakter verloor nie, maar die keer kan die mens niks doen nie, en wat vir my, ehm, um,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 en in Polru gebruik jy meer die molchino tipe sandsteen wat en wat ek nou gehoor het is Die Sandsteen hier in Polhoek van die Sandsteen hier is naar die ene vervoer en die ene is uit die Sandsteen uit Polhoekse wereld gebouw. Oh, so, dit is maar niet een interessante stikies wat ek kan doorgeen. Ja, nou, ek sê die die die school daar is in 1912 op 8 oktober is die school geopen met 52 leerlinge so dit beteken dat die dorp redelijk uh, uh, bevolk moet wees om 52 leerlinge in die school in te kan sêt. Uh, nou, hoeveel skoel is daar deesda op Polroo? Polroo het nog steeds nie die een, een school dat is die Polroo Intimediaire school. Redelijk baie kinders. Hy twee andere skoel in Fatin Uh, dit is die hoerskoel, uh, graad 10 tot 12, en dan die laarskoel, uh, maar ek het nou onlangs verstaan, ons kan nog nie alles bevestig, en ons het al probeer uitkink, um, dat ons het gehoor dat hulle wil die intermediare skool in een uh, technische skool omskip, en dat dit in 2830 met Klabeus, hulle wil koosuise hier op sit, maar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 dit is net te klein, want as jy vir daar moet toch sportsgronde kom, daar moet werkshonkels kom, al die type van goeders um, moet hier koken, en da, ek kan nie, daar is net nie voldoende spaas hier daarvoor nie. So, of het gaan gebeur, weet ek nie, um, mense by die schoolties, hulle weet ook nie precies wat dan gaan nie. So, ons kyk nou maar, en ons wacht, en, sien wat gebeur. Nou, wie van die landse belangrike mense is dier Paul Roo opgeleverd? Wel, ek dink die meest bekendste is Kokkodol, um, president P.W. Bota. Hy het die groot geword, hy het in Paul Roo school gegaan en toos hy later in sy hoerschool daar sy oor na um, die voortrekker hoerschool in Bethlehem hy het, um, dit is nou maar die stories, dit is lekker om stories te hee, want ons hou van story vertelling hier in Polroo, um, is dat hy, toe hy, is dan of groot 11, was, het hy in sy wenskapboek geskryf, um, P.W. Bota, minister van verdediging, <laughs> en ja. hy het toegevoort, so, en sy alwebroer, um, dan gesjouh en bluns so het toe op 'n ander stadium die boek aan hom peer oor aandag en hy kan glad nie onthou dat hy dit daarin geskryf het nie en toe op 'n ander stadium 'n ander storie wat ons gehoord het is, hierna by die ingekerk, is daar een klein huisie, wat dan in Jean blei, die skipskop is die huisie so naam, iemand het hom baie kwaad gemaakt, en hy teperd, het die persoon gejaag, en hy het hom dier die huisie gejaag, wat <laughs> wat nou maar ons laat lag en dat glimlach, ons is maar um, baie kwaad, Jy weet, mens, mens geniet hier die stories wat ons hoort oor um, hoor Paul Roo. En dit, is, ja, dit is een van ons belangrikste mense wat hier in Paul Roo groot geworden het. Beie dankie. Enig ander groot naam. Oké, ek breek daar in om uh, vir ons gauw, nog een liekie, een liekie van eh uh, uh, uh, uh, Renai, van Renai te speel. Uh, hier kom hy, en sy het gevraag van André Het, sy 7 Oceane. Lekker luister, hier kom hy. Dit is een in jou oor is blauwer is blauwer en ek glo dat het deel van my leven toegevang waar net ek en jy kan gaan as jy golw het in my rotse slaan, weet ek dat jy langs my staan vir altyd 7 oosie Give her, we'll see you Jy mense, hier is een technische probleempie uh, en ek weet nie wat die probleem is nie. Ek uh, sal moet uitfigure hoe uh, om om recht te kry en uh, ek dink, uh, kom ons luister na nog een van haar plate, terwyl ek probeer om hier die probleempie uh, uit te soort. Uh, jammer vir die ongereef, uh, maar uh, kom ons kyk of ons gauw kan doen en ek speel vir haar die ander liekie van wat sy aangevraad is die land van Bok van Blerk Steve Hofmeier en Bobby van Jaarsveld kom ons luister hier kom hy Vandaag is, is het ons voorrecht Waar gaan jy speel my king? Waar gaan jou sporen toe waai? Waar gaan jou val, gaan jou opstaan in die lente? Waar gaan jou staar na die somsak wat mylis trekt? Wat los ons oor vir ons kinders? Wat gaan ons een dag kan wijs? Vandaag is het ons voorrecht om met keer wil ek Wat maak ons as jarese zwee te vergeet te gaan Ek los vir jou die, die, die land My kind beloof en my, my aan die einde vind My vlag saan en wei die sade sal ek saan. Zon en die zee en die land my kind Die Heere hoor my ons alle leven vind My vlag sal aan al oh wei en die zare sal jou Ek beloof in die land woord jou Het een jarenlange inwoner van die dorpie Paul Roete -gezel. Ach, nee mense, dit uh, beteken net een ding. En dit beteken dat ek van hierdie onderhoud of van hierdie program uh, sal ek twee episodes moet doen. En dat ons vandag geluister het na die eerste episode. Want uh, daar is geen meneer, ek, ek, ek, ek herwin weer die onderhoud, maar ek kan homie aanskuif na die positie toe waar ons reeds, uh, ge, tot waar ons gesels het nie. So, ek uh, sal ongelukkig hier moet afsluit en laat ons volgende week kan aangaan. En uh, ja, jammer vir die ongerief, uh, maar volgende week, woen, uh, ja is woensdag, ne? ja, woensdag gaan ons dan episode 2 van ons dorpe, ons het daar my uur ingekreer die week, daar is omtrend nog een uur oor, so uh, het is gelukkig dat hy hier in die middel van die program dan ontklaar geraak het so hy gaan uitspeel met uh, René sy uh, ander versoek en dit is Vincent Vincent Fernandez sy Mexico Linda Lindou Ek kan ook nie Spaans praat nie oor, maar in elk geval dit is die liekie wat op die draaitafel hee en ons gaan nou nou omluister ter afsluiting. Baie dank jylle jylle ingeskakeld was en weer eens, jammer vir die ongerief, laat ons volgende week nou weer aangaan, maar ek krij net nie dat die program weer gaan na die punt toe waar ons afgesluit het. Oké, okay, lekker dag vir julle verder en lekker week vir julle verder. Hier kom haar verzoek. Vandaag is het ons voorrecht om met, met een jarenlange een inwoner van die dorp die gesels, ons gezels met de vrou René Wolvaar, De la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus vulcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes El amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan esto Me trai gan ati Me digan Que s'ai dormit Dik <mimitim> me trai gan tierra Al pie de los magueyanes Y que me cubre esta tierra Que es cuna de hombres cabanes Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana. terry gaan